Під деревом зеленим або Мелстокський хор Томас ГАРДІ. Частина 4. Осінь Розділ третій Фенсі під дощем Одного грозового дня наступного місяця Фенсі Дей поверталася до Мелстока від свого батька Небо затягнуло суцільною сірою хмарою З якої вже починав накрапати дощ Утворивши рухливе полотно з бризок води Подекуди густе наче стіна а подекуди тонке, як павутинка. Дерева на полях і в лісі гнулися від вітру, що зі свистом проносився між ними, і нагадували людей, які заламують від горя руки. Від найсильніших поривів помітно розхитувався навіть сам низ стовбура, який навряд чи колись рухався взагалі. Від такого видовища аж серце болісно стискалося, як при вигляді сильного чоловіка, якого довели до сліз. Низько звисаючі гілки колихалися вверх-вниз, а високі й прямі – з боку в бік. До того ж пориви вітру були такими хаотичними, що сусідні гілки одного й того ж дерева хиталися в різнобіч, перетинаючись та переплітаючись між собою. На відкритій місцевості з граями кружляли купи зеленого і жовтого листя, яке, відлетівши на значну відстань від свого дерева, осідало на землю нижньою стороною догори. Дощ і вітер посилювалися, і стрічки капора Фенсі все частіше неприємно били її по щоках. Вийшовши на стежку, що вала до Мелстока, дівчина зупинилася, прикидаючи чи далеко до якогось укриття. Найближче був будинок Елізабет Ендорфілд у Верхньому Мелстоці, недалеко від роздоріжжя, де стежка, якою йшла Фенсі, звертала у селище. Дівчина пришвидшила крок і вже за п'ять хвилин опинилася перед хвірткою, з якої її на черевики полився цілий водоспад. «Заходь хочіше!» – гукнули із будинку ще до того, як Фенсі встигла постукати. Це могло б здивувати дівчину, якби вона не знала, що місіс Ендерфілд завжди мала винятково гострий зір і слух. Фенсі увійшла і сіла. Елізабет чистила картоплю чоловікові на вечерю. Шкряб, шкряб, шкряб. Потім кидок, сплеск, і картоплина опиняється у мисці з водою. Байдуже спостерігаючи за монотонними рухами жінки, Фенсі знову повернулася думками до болісної теми, яка тягарем лежала їй на серці. І з часу розмови Діка з батьком її дні були сповнені журби. Фенсі не очікувала, що Джеффрі так категорично заперечуватиме проти того, щоб Дік став його зятем. Відтоді вона кілька разів бачилася зі своїм коханим і завдяки цій неочікуваній перешкоді її любов тільки зміцніла і досягла такої глибини, на яку Фенсі і не думала, що здатна. Однак, хоча любов до певної міри є самоціллю, щоб потім перерости у чисте безхмарне щастя, закохані повинні вірити, що вона може стати засобом для досягнення іншої, вищої мети. А Фенсі з Діком зараз були позбавлені такої віри. Серед жіноцтва Елізабет Ендорфілд мала особливу репутацію, щось середнє між дивакуватістю і недоброю славою. Причиною цього були певні особливості. Вона була хитра і прониклива. Її будинок стояв у відлюдному місці, вона ніколи не ходила до церкви, носила червоний плащ, ніколи не знімала свій капор навіть у приміщенні і мала підборіддя. Ці ознаки були явно відьомські. І ті, хто не завдавав собі хлопоту дивитися глибше, прямо називали її відьмою Однак вона не була кислявою, обличчя, якщо не враховувати підборіддя, мала аж ніяк непотворне Особливо дивної поведінки за нею теж не помічали Тож ті, хто знав її краще, пом'якшували це визначення, називаючи її просто незбагненою людиною Бо вона була такою ж далекоглядною, як і високою Варто зауважити, що Елізабет належала до категорії підозрілих осіб, чиї містичні характеристики поступово розвінчувалися з, з появою молодого панця. Хоча тривале перебування на посаді священника містера Грінхема виявилося неймовірно сприятливим для розквиту відомства у парафії Малсток. Поки Фенсі згадувала всі ці факти і думала, чи варто розказати Елізабет про свої турботи і спитати поради, відьма заговорила сама. «Що ти геть зовсім розкисла?» – раптом сказала вона, кинувши у відру наступну картоплину. Фенсі не звертала уваги. «Усе про свого кохано думаєш?» Фенсі зашарілася. Здавалося, Елізабет читає її думки. У такі моменти можна й повірити, що вона справді володіє силою, яку їй приписують. Батькові він не до вподоби, так?» Ще одна картоплина долучилася до решти. Так, так, я знаю про це. Мені сороки на хвості чого тільки не приносять. Фенсі була у вичаї, і це був її шанс. Хоч і гріховним шляхом отримати допомогу. Але що таке доброчесність порівняно з коханням? Як би ж ви могли мені сказати, як зробити так, щоб він змінив свою думку? Попросила Фенсі. Це неважко зробити, тихо мовила відьма. Справді? «О, зробіть, байдуже як, тільки зробіть! Як мені його переконати, місіс Ендорфілд?» «Та це зовсім не складно, нічого надзвичайного робити не доведеться». «Але як же тоді?» «Чаклунством, ясна річ», – сказала Елізабет. «Ні, що ви?» – вигукнула Фенсі. «Тільки так, запевняю тебе. Хіба ти не чула, що я відьма?» «Ну, – Фенсі завагалася, – я чула, що вас так називають І ти повірила? Не сказати, що повірила, бо це моторошно і гріх, але... Ох, я б зараз так хотіла, щоб ви таки були відьмою Я таки відьма І я навчу тебе, як зачарувати батька, щоб він дозволив тобі вийти за діка Деві А це не зашкодить бідоласі? Якому бідоласі? Батькові Ні, головне до чар підійти з розумом «Як не робитимеш дурниць? Закляття подіє!» Фенсі виглядала розгубленою, а Елізабет продовжила «Боїться ліс і старий, і малий. Гадає відьма чи ні, а вона до всього знає, як підійти «Зробиш ось що!» Відьма відклала ніж і картоплину і зі зловісною посмішкою зашепотіла Фенсі на вухо довгий і детальний список настанов Краєм ока спостерігаючи за реакцією дівчини Фенсі слухала відьму, і її обличчя то світліло, то хмурилось, то сповнювалося надії, то знову смутніло. «Ну от», – сказала Елізабет і схилилася, щоб взяти ножа і наступну картоплину. «Зробиш так, і він стане як шовковий». «Я все зроблю», – запевнила відьму Фенсі. Потім вона знову зосередила свою увагу на тому, що відбувалося на вулиці. За вікном і далі періщив дощ. Однак вітер помітно послабшив. Розсудивши, що тепер принаймні втримає парасолю, вона накинула каптур поверх капелюшка, попрощалася з відьмою і пішла своєю дорогою.